מזמור ט. למנצח מות לבן, מזמור לדוד. אודה אדוני בכל ליבי, אספרה כל נפלאותיך, אסמך ואעל צבח, אזמרה שמך עליון. בשוב אויבי אחור, ייכשלו ויובדו מפניך, כי עשית משפטי ודיני, ישבת לחיסה שופט צדק. גרת גויים, איבדת הרשה, שמם מחיתה לעולם ועד. האויב תמו חורבות לנצח, וערים נטשת, אבד זכרם המה. ואדוני לעולם ישב, כונן למשפט כסאו. והוא ישפוט תבל בצדק, ידין לאומים במישרים. ויהי אדוני מסגב לדח, מסגב לעתות בצרה.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 קומה אדוני, אל יעוז אנוש, ישפטו גויים על פניך. שיטה אדוני מורה להם, ידעו גויים, אנוש המה, סלע.